I en aquest matinal de Ràdio Palafrugell, a continuació nosaltres ens posarem en contacte amb el cap de l'oposició de l'Ajuntament de Palafrugell. Estem parlant aquests dies doncs, de les mesures econòmiques que s'han de presentar en els propers dies per doncs, ajudar els col·lectius més vulnerables i que han doncs, patit i que patiran més les conseqüències d'aquesta crisi derivada del coronavirus. Saludem a Juli Fernández. Bon dia. Hola, bon dia.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 Serà una sessió, o de moment, avui, eh, dimarts 12, una setmana vista. En quin punt es troben les converses? Hem arribat a aquest consens que, que es demanava i que es reclamava? No, encara. El govern, tot just ahir la tarda, es va, enriar, es va donar contesta del document que jo em vaig fer arribar la setmana passada. Va haver de reunir el dimarts passat a Junts de Portaveus, però, òbviament, doncs, el govern ha trigat una setmana en traslladar un, un document, que el document que he treballat en ells fa servir el guió nostre jo crec que aquí sí que evidentment la PSC li ha, li ha ensenyat la forma de les línies que hi ha d'actuació nosaltres pensem que els ajustos que fan ells les quantitats de la baixa doncs no, no s'ajusten el que hem de necessitar del municipi, per jo aquest de dematí nosaltres li farem una contesta amb la seva pròpia proposta ja dic, nosaltres com a element que dir positiu és que el fil conductor del seu document és el document del PSC Mm -hmm. el que passa que rebaixen en alguns casos les partides de subvencions i pensem que, que cal fer un esforç perquè la situació ho requereix tinguem en compte que la situació social-econòmica del Covid-19 no serveix pel 2020 sinó que ha de ser el 2020-21 i crec que també tema tindrà el 22 per tant, el primer que fa al govern és assumir que tot el programa d'acció del govern s'ha de deixar en un i s'ha de refer tot nou tant si no hi ha una aproximació adicional en relació al document que jo li contestaré. bé el nostre grup estarà molt content de que algunes de les propostes nostres i les línies bàsiques d'ajuda s'hagi pos en compte. però pensem que no són prou suficients. i jo sí que m hehe queixat sempre de, de, diguin, de lo que la Estarem, farem el que es va demorar. farem un dinou ple. comportarem més de dos mesos des de que va esclatar l'estat l'alarma. si en dos mesos no siguin capaços de fer propostes concretes, vol dir que algun probleme hi ha dins d'aquesta situació actual i d'aquesta doncs, demora que, que, que, que ens expliques Juli, també hi ha eh, aquesta doncs eh, no sé com dir-ho, eh, una miqueta propostes que s'han anat fent o que s'han anat anunciant en les, en les setmanes anteriors, eh, aquestes eh, propostes no sé si disten molt de les finals que, que, que arribaran en aquesta sessió plenària seguit tan -se molt deixar molt clar que el govern només ha fet una única proposta que ser que va ser canviar el calendari de pagament d'impostos va no ferlo més el govern eh, en aquests moments per tant el govern en tot cas del 19 en el ple se' desaprovarà o no el paquet de mesures econòmiques surgiat pel municipi fins ara finst eh, 12 de maig el govern només ha aprovat només ha aprovat l'ajorment del calendari de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 tributs i de possibles reduccions d'impostos, parlaven d'una bossa del 20% del, de gas de vo votatari i per despesa dels se de les persones i parlaven del famós dels famós la famosa universal no, no hi havia rem més. Mm -hmm. És a partir de que nosaltres li fem una proposta perquè no segur vol buscar un concés per crec que és el que la, la ciutaania es demana en aquests moments de que els partits polítics més enllà d'això el grups municipals,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 aquells estaliments que han hagut de tancar per obligació i parlàvem de 250.000 euros i el parla de 150 els altres presenten que cada de ser com a mínim, per donar cobertura a tota la cagut de tancar recordem que tancar-ho i el teniment ha hagut de tancar tot el que és el comerç el port de l'or més tot el que és restauració, restauració hi ha molta activitat hi ha al voltant de 480 activitats que han hagut de tancar per obligació per tant, si, no, si no arribem als 200.000 euros no podem donar cobertura a tothom també parlava nosaltres de també donar una ajuda adicional a aquelles aliments que, malgrat que han tingut d'obrir, han vist com la seva factoració s'ha reullit substancialment. També la recullen en aquest aspecte. Sí que jo parlava de ser 50.000 euros i ells parlen de 50 i crec que ha de ser mínim per donar cobertura a totes les activitats aquestes afectades. En gust, també parlava d'una ajuda específica per hotels i càmpings que també la recullen. Per tant, encara que aquí sí que, que l'import que ells proposen que són 100.000 euros, jo parava de 150, ja estaríem d'acord. I l'ajuda, diguéssim, de l'ajuda universal, que jo la qüestionava, perquè entenia que com a universal era desproporcionada, finalment s'ajusta en relació a la proposta que més o menys feim nosaltres, de que sigui un vals comerç, que tinguin en compte les famílies vulnerables, uh -huh. i un altre que sigui, que sigui per les famílies en general. No? Per tant, estem bastant a prop. Què ens falta nosaltres, pensem?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 una volta per a diferents eh, parcs públics municipals que estan tancats, però no d'estar tancats, perquè ara ja no ho deixem, una cosa és tancat i cosa que tingui abandonat, no? Per tant, penso que han ha hagut bars abandonats, carrers abandonats que no s'han desinfectat, el que tinguem desinfectat, barris ja n'hi ha en parlo, si anem als barris volem que hi ha molts barris que la Terra voler estar en ple d'eroles, bé, que, jo que el govern ha de ser capaç de donar resposta a això. I també una cosa que és molt important aquest estiu...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 d'urgència. Si algú ha anat a fer un, una passejada per diferents camins de ronda sota pel de Tamariú, veuran que estan destrossats i abandonats. Per tant, si quan comencem a fer una certa alliberament d'aquesta de, de, de desescalada en fase 1 o fase 2, la gent que pot venir o que pot caminar o que pot passejar es troba que els espais estan praticamente abandonats, home, això primer que és una mala imatge i segon que diu molt poc el nostre municipi. Seran temes que segurament no sortiran pas en aquesta sessió de dimarts que ve, però que sí que anireu recordant no? com, com, com aneu fent no? en, en, els, en les sessions plenàries. En l'estiu d'octubre en aquell moment el que més li preocupa i que per això jo sempre hi vaig dir a l'alcalde i també hi vaig dir l'alcalde que volíem fer l'esforç per fer un gran acord polític. Penso que la gent ho agrairà, penso que la gent sigui el que els regidors del seu municipi més enllà de les batalles polítiques i partidàries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 que estarem plantejant en el ple que es faci pot pues arribar als comerços a partir de mitjans finals d'agost clar, realment és que els comerços que necessitaran serà que puguin tenir l'opció de començar a obrir com ara aquesta demana que ja hi ha alguns comerços que ha pogut obrir a Cita Parèvia no? mm -hmm. però clar, si la idea l'ajuda al mes d'agost no, no és el mateix que l'hagués pogut venir el mes de juny no? però això la nostra crítica anava en la línia de que eh, nosaltres pensem que aquest ple s'hagués pogut fer fa un mes de fet hi ha ajuntaments que ho han fet ja fa algunes setmanes, i és que hi ha alguns altres que no ho hem fet, veritat, però a mi no em preocupa tant això. El que em preocupa és quina és la capacitat de reacció ha tingut el meu govern per intentar una resposta activa en aquest aspecte. No? I per això crec que nosaltres, quan que anem tard, anem tard tenint en compte la, la problemàtica de la gestió del públic, no? que no, no són decisions immediates.